Woofstuk 205, Die wenende Tulia wyse woorde van die kindjie oor allerlei soorte trane en oor Tulia se jaloesie. Hoe langer Tulia nou die klein Joshua op haar arms gehad het, des te meer het sy die foute in haar lewe en haarself gesien en sy het van tyd tot tyd baie daaroor geween. Toe die kindjie om opgerig en aan Tulia gesê My liewe Tulia, nou geval my weer nie van jou, dat jy nou onophoudelik huil, terwyl jy my toch op jou arm zet nie. Wees nou opgewek en vrolik, want ek het geen welgeval aan die trane van mense, wanneer dit vloei waar dit nie nodig is nie. Dink jy miskien, dat jou trane jou hart voor my van alle sonde sal reinig? O, kyk, dit is dwaasheid, Die trane vloei wel oor jou wange en vertroebel jou oe, wat selfs skadelik is vir jou, maar hulle vloe nie oor jou hart en reinig haar ook nie. Wel sluit hulle dikwels in hart af, so daar nog iets goeds, nog iets kwaads daarin kan inkom. En kyk, dit bring dan ook die dood van die gees wat in die hart woon, want in trerige mens is steeds een gekringte weese en hierdie weese is nie in staat om iets op te neem nie. Net drie soorte trane het ek in die oog van die mens gelee, en dit is die traan van vreugde, die traan van medelije, en die traan waar die pijn daar uit pers. Alleenlik dit sien ek graag, maar die traan van droefheid, die traan van berouw, en die traan van woede wat ontstaan dier medelije met homself, as vruchte van die eie grond en bodem, en het my weinig waarde. Wan die traan van droefheid is afkomstig uit een gekrengte gemoed en verlang en vergoeding. Kom dit nie, dan verander soe gemoed makklik in heimlike toren en tenslotte in een gevoel van wraak. Die traan van berou is van soortgelijke oorsprong en kom eers na die sonde te voorskyn, as die sonde in weldadige tuchtiging tot gevolg gehad het. Maar dan is dit geen traan oor die sonde nie, maar net in traan as gevolg van die tuchtiging en daarom ook oor die sonde, omdat dit die tuchtiging tot gevolg gehad het. Ook hierdie traan verbeter nie die hart nie, want die mens ontvlucht die sonde dan nie die uit liefde vir my nie, maar uit vrees vir die straf. En kyk, dit is erger as die sonde self maar wat betreft die traan van woede, dit is nie ver dat ek een woord daar oor sê nie, want hierdie is water wat ontspring uit die grondvesting van die hel. Hierdie traan bevochtig echter nie jou oog nie, maar wel die traan van berou. Ek sê echter vir jou, droog echter jou oe daarvan, want jy sien immers dat ek geen vreegte daarin skip nie. Nou het Huliaar oe afgedroog en gesê, O meester, hoe eindeloos weis en goed is hy toch, hoe opgewek en vrolik sou ek kon wees as ek geen sondares was nie, maar ek het in Rome op bevel van die keizer terwille van die volk van een afgod geoffer, en hierdie daad knaag soos 'n bose worm aan my hart. En die keinkie sê, hierdie sonde het ek jou al vergewe voordat jy dit begaan het, maar jy was afgunstig op my vanweer die liefde van Sereneus. Kyk, dit was a groot sonde, maar ek het jou nou alles vergewe, en jy het geen sonde meer nie, omdat jy met my weer lief het. Wees daarom vrolik en opgewek. Toe het Julia weer heeltemaal opgeruimd geword, net soos in en Jozef's huis, en almal het hierna aan die tafel gegaan vir die aand